Éjszaka órákon át hallgatni, hallgassuk most itt 7 óra után, 5 perccel, és gondoljunk bele a Puská stadion környékén lakók életébe. Empátia rendel. Ramstein, Deutschland.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 Ehhez két telefonszámot tudok az önök rendelkezésére bocsájtani: 0614890999 és 06367161. Ez itt a területi -terü asztalkám, 14 éven aluliaknak nem fölötte és csak igen korlátozott mértékben. hajrá. áltó so és, und doch so alt hogy, Liebe hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, vagyok. Én nem, a, nem a Puskás stadionnal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hanem csak annyit, hogy 7 óra előtt, tehát fél hét és hét között hallottam egy, egy riport műsort, egy kislányjal, egy tínédzserrel, és nagyon tetszett az a, a műsor, hogy ki volt adnak a gazdája. Hallabány Lilagőzöm nincs. Nem tudom. Akkor elnézést, ez a Elnézést, ne ember, nem. nem Akár tudhatnám is, és ha valaki megmondja nekem, én azonnal meg fogom mondani.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 Highway vezet hozzám. My mind is gone It's my love song Hálom beleképzelni magam, hogy ilyen lenne mondjuk ezt az Amerikát hallgatni hat órán keresztül, sokat ablakon keresztül.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 de augustus négy után nincs sehol láttunk nekik, hogy próbáljanak már ide eljönni, hogy valaki tervezze már meg, hogy annyi a haverod van az itt a Géza hát, például. Gond gondolhatod, a Géza speciál, azt hiszem ilyen dolgokkal foglalkozik, de mondjuk a Live Nation foglalkozik ilyennel, lak. de az, hogy a Live Nation ebben lát e rációt, hát ez egy piaci kérdés. Ez, ez, itt, tehát, hogy telt, ez Hát mondott-e. 258 ezer módnak az, az MTH-ben. Én felben. ezt értem, de én nekem például a Bruce Horsby and the Rangers, vagy a Noizemakersért el kell mennem ütrekbe, mert ide nem hozzák őket, valószínűleg 50 lennének a koncertem. A Dave Matthews band se jött ide, a Fleetwood meg se. Jó reggelt azoknak, akik most kapcsolódnak a Kejfajancsi hallgatásába, amely lehetőséget teremt arra, hogy bármiről beszélgessünk, és ehhez a bármihez felületet biztosít. Én a társaságot adom hozzá. 3 8 tól interjúk halma, Tóth Csaba, mszp -t.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 mostani hangulatom az olyan, hogy ezt a mostani hangot így biztosítom, de Nem. tegnap főztem egy tv műsorban, majd a Youtube-on lesz látható, de hát nek a jelentősége tízes nekem lehet, hogy fontos önöknek megismerkedtem egy csomó új boss sütővel. Önök termék megjelenítést hallottak, és fiala borcsával, bár a dolog jelentőség az inkább fordított. Du, du hast, du hast mich. perccel múlott reggel 4 8 du.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 I'm Lesz, lesz Ez a kéfeje, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatóki és fiala János műsora szerdán verőfényben, de nem kánikulában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mint azt a kettes terepk kis mutatja. Na, megnézzük, mi a jött. 061 489 099 1161. Hát, ha betelefonál valaki, amíg javítok. Rukkol, és sikerüljön a javítás, mindjárt kiderül.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 Nekem ez kicsit egy olyan porszívóra emlékeztet, mint ami máshova fújja a por, de valamit biztos rosszul tapasztalok. Kejfély Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és a fialajános Mit der Patto gott Kukoriza sagt das Studio. Mittagswind, die Welle kommt und liegt sich matt mit einem Futter jeden Tag. Der alte macht das, was er bleibt. Ich werf den Stein zu meinem Spaß, das Wasser sich im Kreis bewegt. Der alte sieht mich traurig an, und hat es wieder Glaubge.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 0614890999 és 0636771161 egy bármilyen témában hozzátéve a kertek takarítását, ennek zajszintjét. Ez majd könnyű lesz felvezetőként használni Tóth Csabával a Replugív zajhoz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 Jó reggat! Jó reggat. Kert takarítás témában nekem sokkal egyszerűbb módszerem van, én se vagyok mai csirke, de nem fújom szívom, hanem a porszívom, az a ne, pláne nem, de fűnyíróval végigmegyek a lehulló varon, és tökéletesen feltakarítja, és be is komposztálja rögtön a talajba a lehullott a var. És ez az izé, amit használ, az mennyibe kerül? Ez a fűnyíró. Értem, azt, azt kérdezed, fű... az mennyibe kerül? A fűnyíró? Aha. ami erre képes. 18 ezer-től 180 ezerig. ig Jó, Akár fűnyírót tényleg. Jó, Bár... tényleg, nagyon szépen köszönöm, hogy hivatalosan, hát tényleg csak a kertet kell megvennem.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 aki betelefonált magára is, mert ő S.I. Töntöm is, hogy isz meg ganz auf. Oh. Azon gondolkodom, hogyha Orbán Viktor betelefonálnak kert takarítás ügyben, akkor meg tudná-e állni azt, hogy ezen a szinten beszélgessünk, és semmi közéleti témára ne tereljem a szót? De valami ma, 2019. szeptember 18-án, majdnem 8 perccel fél 8 után, azt sugja, hogy képes lennék rá. Azért romlok, nem? 099 és 0636771161 Szabad a gazda még néhány percig, ha gondolják, használják ki. Ma, 2019. szeptember 18-án, Szerdán. Csizín streifen ab, hab ich die klaren augen, nimm mir das Licht, hab ich die reine zéle, töte <tessz> in flammen, hab ich dein vall, dann töte mich und ist nicht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 Ezt a bejárást is csak az én kedvemért szervezik, mert amikor volt, arra szintén nem tudtam elmenni valami egyé programom okán. Nagyon nem vagyok jó, de szeretem az egyéni tárnak Ha már nem lehettem Michael Jackson, akinek a kedvért a Herod is kinyitottak. De, de azt mondtam, sok szeretettel üdvözlöm. Azt, az, hogy üdvözlöm, az... az Elkezdtem nem gondolkodni, mondani? hogy űvetűvel van-e egyáltalán... Keresztül. Én is ezen gondolkodtam. És kettő, azaz kettő darab összesen üdvözske és üllő. Ezt onnantól, hogy megnéztem a Wikipedia-n. Figyelj, ha nem lennél téged, ki kéne találni. Spiegel dein Gesicht Du liebst mich denn nicht, lieb dich nicht <Szorítás> Én közben SMS-ezem, ne haragudjanak, de ha nem telefonálnak, Tagadom, eszembe jutott még reggel hétkor, hogy hát ha másügyben is telefonálnak, de tökéletesen a ki, kielégített az, ami történt, porszívózás és avarügyben. Valamint űbetűs keresztnevek. A kejfejancsiban az a jó, hogy olyanokat tud produkálni, amelyekhez az én fantáziám kevés, pedig viszonylag jó fantáziában rendelkezem még két SMS-t Ich bin in hitze, schon seit Tagen. So werde ich mir ein Kálült jagen. Und bis zum morgen an, damit ich Blattschuss geben kann. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben. Die Kreatur muss sterben! Legményért, tiszteletem! Jó, kívánok! Hát, itt téma hiában, akkor előre... Nincs téma, ne, ne, ne, ne, ne, nincs, fiek! Arról szól a műsor, amerre a nép hajtja. A nép erre hajtotta, erről szólt a műsor. Nincs téma hiány. Figyelek! E, rendben, egy rövidke történet. Reggel törfölés a, a neten gyorsan, és így egy, csak, csak a cikk címe volt, hogy ő,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 nem telefonálnak, akkor följövöm Tóthávált. Másodperceik vannak, hogy telefonáljanak. Már itt van a kezem a Telefon, Samuel, wie muss meine wenn Und und die laufen vom Gesicht Doch der lebt im Wasser, so die Tränen sieht man nicht Wir halten das...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 Én a, a, a saját portángrozókról tudok beszélni, ott az önkormányzatiságról szól a választás. Ott azért kampányolunk, hogy e, ismét megzéntsük az embereknek, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak arra, hogy őket képviseljük a évben az önkormányzatban, illetve a mi erőtjeink ez a polgármesteri jelöltünk Horvácsában. És tegnap voltunk a csapával együtt egy civil vezetőkkel találkozóan, egy ilyen körülbelül 20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 a közéleményt. Tehát az június 13-án volt egy testületi ahol a Fidesz képviselői jött, helyben beraktak egy módosítót, ott, hogy itt eljött ezt a vezérbe, kitalálták, hogy legyen mostantól kezdve ingyenes minden zuglói számára a parkolás. A jegyző, ugye a minden, minden határozati javaslatnak át kell menni jogi kontrollon, azt megelőzem. de kivéve az, amikor ott helyszíni módosítójavaslat van, amikor nem tud erről a jegyző és a jegyző hivatal a, hivata a vélemény nyilvánítani, mert hát az időrövidsége miatt, meg hát nem, nem alkalmas a, a testület ülés erre. Ezért, ezért próbálnak a képviselők, akik e, végrehajthatatlan javaslatokat akarnak megszavazni, ott helyben módosítónként betenni. És ugye ez nem ment át a megfelelő kontrollnál, kontrollál, már akkor jegyezte, hogy jelezte, hogy ennek törvényeségi akadályi vannak mert alanyi mentességet, nem lehet biztosítani ilyen, ilyen módon.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 erre nem tettek javaslatot, hogy a parkolási rendelet módosítva legyen, ők csak tettek egy ilyen javaslatot, hogy legyen ingyen, és ez, ugyanúgy javaslották volna, hogy legyen ingyen a Sörökutyapárttal, hogy bármit javaslottak volna, mert az, hogy ez végrehajtató legyen, az, hogy ennek a végrehajtását is kell szabályozni.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 A többiek pedig, pedig újak, akik, akik most próbálkoznak először. Önberbuválta őket? Hát ugye miatt egy ötpárti jött létre, Budapesti ötpárti jött létre, ennek kapcsán zuglóban is létrejött az öt ötpárti megállapodás, amiben a résztvevők az MSZ, a DK, párt az ELEP valójában jobb. el lett fogadva az, ami a megállapodás révén volt, és nem volt válogatás. Hogy őt igen, őt meg nem. Hát ugye az, hogy melyik jelölő szerzőt, melyik párt kitartja arra a legalkalmasabbnak, az az ő szerepős. Mindegyik zuglói? Ö, ö, ö, ö, igen, igen, igen. De ennek ö, ugye a fővárosban is jelentősége, hogy most éppen ki hol alszik. az a fontos, hogy hol dolgozik, hol ö, van a Jó, akkor azt kérdezem, hogy mindenkinek ezt? van elzuglói kötődése? Van, van, van, van, van persze. Tehát anélkül nehéz egy választáson elindulni, mert ha valaki, ugye azt látjuk mondjuk a pontosan a Fidesz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 Hát többek között ugye a Fidesz és a Szövetség és a civil képviselő várna, hogy ezt nem támogatták, ezért aztán első körben elbukott a kezdeményezés és aztán másodszorra sikerült, úgyhogy vízunk benne, hogy ez továbbra is így marad, az a helyszín tud biztosítani a kiállítás számára. Megvon a jelentőséget tulajdonít annak, ami az önkormányzati választások idején hétköznap ide közben mégiscsak ott van a szágban, tehát mégiscsak kifogták őket, mint halakat, nagyhal, kishal. Hogy a választók megtévesztése miatt a nyomozóhatóság eljárását kezdeményezte a zuglói helyi választási bizottság Várnai László független polgármester jelölt ellen, mert a szerint megtévesztette a választópolgárokat az ajánló ír, aláírások gyűjtése közben. Ugyanakkor ezt nem említve, de mással előjöve Várnai László pedig ugye azt idézi, hogy dr. Papi Imre, a helyi választási iroda vezetője tájékoztatja a bizottságot, hogy az ajánló éveken több személy passzív státuszba került a központi névjegyzékben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 most a várnai így nem, nem lehetett a civil zúló egy trükközni kellett neki, úgy gondolt, hogy akkor függetlenként majd ezt, ezt kikerüli, csak ugye ezt hívják költségvetési csalásnak egyben, mert hát az így begyűjtött pénzt ő kampánycélra nem fordíthatná, pedig látható módon a fordítják, hát hiszen valamiből finanszírozzák a civil dúló egyesett kampányát. Hát itt két lehetőség a majd tényleg csaló, és akkor vállalja következményeket, és amit ő jogosan fölról többieknek, hogy aki csaltad, ne induljon, akkor, akkor járjon, élen és lépjen vissza és. Tűnjen ez ugló közéletéből, mert csalókra nincsen szükség, vagy a másik pedig ö, ö, oka, ami lehet, hogy a civil zugló Egyesület nem vállalja már fel, várna itt sem mert vállalhatatlan. In, ugye... Inkább az előző, tehát elolvasta az ezzel kapcsolatos hírt, valószínűleg itt két olyan dolognak az összekapcsolása lehet, amely jogilag aggályos, hogy aztán ennek milyen következményei lesznek adott esetben, e, ha netán bekerül a képviselőtestületbe, azzal majd szembenézünk. Hát Egyértelműen egy, egy választási eljárásról szóló törvény megsér. Tette, és ő, ő maga elismerte azzal, hogy a, a háromnapos fellebezés határidőn belül ez jobb erőre emelkedett. Ezt ol olvastam, de ez ettől még, ahogy azt is tapasztaltam, az indulását nem akadályoztam meg, mert ne, ilyenek hát a az jogszabályok. Csaló, az csaló, hát ő maga beismerte, hogy csalt, a következményeit pedig majd viselni kell a választópolgárok erői kérletet mondanak. Hát erről majd beszélünk 16-án, e előtte pedig 25-én, mert az Öröm. lesz egy hét múlva. Nagyon Öröm. szépen Öröm. köszönöm. Köszönöm, viszont a Köszönöm, Tóth Csabát hallották. Lehet? Valamiben megzavartam?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 Igen, ezek a rezsíltalványok is hasonlóak, itt a háromszoros perforáció, és három, lét, nem tudom, hallgatta-e, de én nekem ilyen hatlábú borjú uh, félingem volt tőle. Uh, ez már a harmadik hét a nyári szabadság után, uh, hogy dolgozom, de megmondom önnek őszintén, hogy én még mindig nem illeszkedtem vissza. Tehát mindaz, ami itt zajlik,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 ez matematikailag abszolút stimmel, vagy valószínűség, tehát ezt, ez érthető, de e, azt, és ezt a személyre vonatkozóan kérdezem, tudja nagyon jó, hogy ez tőlem nem állt távol, ez a megközelítés, e,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 Mármit Mert a, ugye a, a itt alapvetően készítette. arról a, azt mutatta ez, e, hogy mennyire kevesen vagy alig voltak, ugyanakkor ennek volt egy vágott verziója, ahol igyekezett e, a, a vágó e, azt a kevés embert, aki ott volt, többnek láthatni Bácskai János Facebook oldalán, ugyanakkor én soha nem fogom elfelejteni, hogy a Kejfejancsinak vendége volt Demszki Gábor főpolgármester, aki aki hát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 Uh, én most erről az eseméről beszélek, de tudomásul veszem, hogy ezt ön ezzel hozza összefüggésbe. De ha már itt az önök kettejüknek a személye megjelent, azt kérdezem, hogy vajon minek a függvénye az, hogy létrejöne e a vita Ferencvárosban uh, Bácskai János és ön, az udvariasság úgy diktálja, hogy ön és Bácskai János között. Ez minek a függvénye?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 A, bocsánat, ilyen csúnya szóval Tarnós István is a, a vitával a kapcsolatban, mint Bácskai János, úgyhogy most már van ez a sandagyanum, hogy valamilyen központi kommunikáció lett erre kitalálva, hogy miért nem... De ön nem tervezi azt, hogy valamilyen módon megközelítse őt egy nyilvános eseményen, és egy ilyen Tordai Bence versus Tarnós István szituáció tudjon létrejönni.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 De hogy őszre fog esni, mindenki tisztában volt. Hát erre azt tudom mondani, hogy e, vannak területek, ahol a felelős önkormányzat jól működik. Az az idősügyi program, ami nálunk van, én nem mondom, hogy nem lehetne jobb, meg modernebb, vagy egy kicsit, kicsit más, de, de valóban sikeres.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 mi is ez rezsitámogatás? Tehát, hogy a, a, a választások előtre időzítette egyszerű juttatás analógiájára. Én szerintem ez egy hibás politikai döntés volt, ami... ami, ami ez adok idején, amikor ezt, meg, ezt megszavazták, akkor ezt ön is megszavazta, vagy... Hát hogy ne szavaznék meg olyat, ami juttatást ad uh, nyugdíjasoknak Persze, hogy de egyébként erre korábban nem volt példa. Tehát, hogy, hogy érti, amit szeretnék mondani. Én úgy nekem úgy rémlék, hogy azt mondta volna a hogy ez nem idén volt először, de nekem is lehet Lukas az emlékezete. Ilyen egyszerű pénzbeni támogatás az idősek világnapjára ez most van először. Hát maga a szöveg, ő, nem ő, azt mondta emlékezetem szerint, hogy... Lehet, hogy én emlékszem rosszul, nyilván...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 Önöket összehozzam, abban részint a múlt játszik szerepe, csak hogy ez a, ez a kvázi vita, tehát, hogy ez, ez mennyire furcsa, hogy adott esetben más is hallgatja a műsort és reflektál, de én ezzel óvatosan kell, hogy bánjak ez. Abból adódik, hogy ez a múltban nem vált be, nem lenne szerencsés, hogyha ezt ebben most kísérleteznék, többet ér önöket külön-külön megszólaltatni, mint egy olyan együttes létrehozni, ami után az embernek elmegy az életkedve. Ezt őszintén sajnálom, de ez volt a Tapasztalata és ebben nem önt és nem bácskaiános okolom, vagyha tetszik akkor mindenkit okolok köztük magamat is. köszönöm szépen és a jövő héten folytatjuk. Köszönöm én is minden jól. Viszont hallásra baranyi Kristinát hallottak? Telefonálhattak volna? Geräusche ist das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 Ezt az ügyet haladéktal ki kell vizsgálni, és minden érintett felelősségre vonni. Mi magunk is bizottság létrehozását kezdeményezünk, és minden jogszerű eszközbe vetünk, hogy visszaszerezzük Újpestnek az aditelket, És itt különböző emberek e, e, vannak megnevezve, e, ahogy Szabó Attila e, az újpesti hírmondóban írja, előző hétvégé az átlátszó Újpest történet egyébként, Újpecs történetének egyik legnagyobb ingatlan új oknyomozó írásról, a kelet Fideszes vezetése potom 500 millió forintért adt el Újpest egyik legértékesebb ingatlanát, a volt Fideszes államtitkár Váin nagy Vilmos üzlettársának, és az, hogy ezzel kezdek, az azzal van összefüggésben, hogy ma 6 órakor,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 Ők szabályosnak állítják be, a jogásztaink ebben a pillanatban is vizsgálják az ügyet, hiszen ahogy ö, említettük, minden jog szerint szeretnénk lenni, hogy, be, hogy visszaszerezzük az újbárs. Milyen ügyet, módját az, gondolják a ennek a visszaszerzésének, a netán önnyel? Ezt vizsgálják a jogát. most, hogy hogyan lehet ennek. Ha minden igaz, akkor a... ezzel kapcsolatban van egy betelefonáló, mindjárt ki fog derülni. Jó reggelt, kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, Vilmos! Üdvözlöm Tibor, nem tudom én vagyok az idősebb, tegeződhetünk, esetleg. Köszönöm szépen. Hiszen a kerület nagy részét ismerem, és közel 20 év éve évek káposztás megyerem. Részben az érintettségem okán részben, mint választópolgás, szeretnék néhány kérdést töltenni, ha van rá lehetőség. Az én, első kérdésem az lenne, lenne, lenne, hogy én magam is megkaptam az ön bemutatkozó szúrólapját, amiben azt jelenti, hogy egy három gyermekes tanárember, Megkérdezhetem, hogy mely területen tanít, hol és mivel foglalkozik. Én környezetvédelemmel foglalkozom, környezetvédelemmel foglalkoztam. Kilenc éven keresztül először az EON-Hungeria, és utána pedig egy osztrák magyar lányvállalatnál. Tehát akkor ő nem tanárként dolgozik, tehát nem a hivatásában? Most jelenleg nem dolgozott tanárként? Én, tanít Bocsán, én, csak, tanítottam, azért kérdezem, én tanítottam, igen. Én minden szúrólapban ez szerepel, hogy ön tanár. Illetve, illetve uh, magándiákokat is uh, foglalkoztam, uh, magándiákokkal is foglalkoztam, érettségre készítettem, szóval nagyon sok gyereket. Értem, ez egy fontos kérdés volt számomra, meg a választó programok számára, hogy hát nem tanárként dolgozik. A következő kérdésem az lenne, hogy a programjában kiemelt szerepet kap a bérlakások építése. Azt szeretném megkérdezni, hogy hol épülnének e, beállakások, hol tervez ilyen beállakásokat felépíteni. A bérlakásépítési program egyébként két lépcsőből, fog épül, két lépcsőből fog állni, hiszen először a sajátokat kell felmérni. Ugye az, az UVZLT azért masszívan adja el, adogatja el a, a saját önkormányzati tulajdonú ingatlanjait mostanában.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 Thomas. akkor onnan van. Akkor honnan van az önkormányzban a pénz a bérlakás ha ön szerint is... Uh... Hát, na, na, na, ugye? Tehát a, a, ugye a Újpest azt mondja, hogy Újpestnek nincsen hitele. Valóban Újpestnek nincsen hitele. De van Bocsánat, a... Mozgás... Jó, egy másodpercig ennyi azért hadd... Ad... Mozgássere, mozgássere viszont van, hogy bérlakásokat építsen. Jó, hát annyit szeretnék... Szeretné... Az... Jó, ezt, ezt a kört még fussuk Igen. le, mert én azt gondolom, hogy én nagyon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 Beszélünk. Egyrészt van az Adi eladás, ahol trükköket alkalmaztak, hogy az ön üzletársok kezébe kerüljön átruzatott ingatlan. És azt csak az egyik az, ember beszélhetünk. Az, az Ives súly, az Ives ez az övelról is, amit ugye kezdődött. Jó, egy kis tudom, hagyjuk mindenkit végigbeszélni, és aztán, tehát akkor most ezt itt lezárjuk, és aztán átérünk az adira. Igen?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 az elsődleges kérdés, amit az ellenzék feszeget jelen pillanatban Újpesten. Mondok egy egyszerű példát, Káposztás megyeren nemrég adtak el egy nagy ingatlant 13 ezer forintos négyzetméter áron, egy külföldi befektető vásárolta meg, ehhez képest nagyon sok az a pénz, amennyiatt a, a zadi tehát területe eladásra került, de vannak Újpest központban olyan kis területi ingatlanok, amik ennél is drágábban mentek el. Nagyban számít az, hogy az ingatannak mekkora mérete, hiszen egy kis 30 négyzetméteres panellakásnak teljesen más négyzetméterára van, nagyságrendének pérrel, mint egy 72 négyzetméteres panellakásé. Ezt Tibor is jól tudja, bár a, a ellenzik ezzel kapcsolatos nyilatkozataiban ezek az információk rendre elvésznek. A még egy fontos információ, hogy Tavaly még 5% volt, az ÁRFA ide 27%-, így aki az ingatlanpiacon dolgozik, az pontosan tudja, hogy egy tavalyi vásárlási lehetőség, vagy egy idei vásárlási lehetőség között ég és ford a különbség. A profit tartalma egy projektnek az egyötöde egy-hat a tavalyi évhez képest. Visszatérve a pályázatra és a kiírásra.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 egy önkormányzat által létesített kvázi új művelődési központ jön létre, mert a három teremmel rendelkező, ha jól említem, három teremmel rendelkező áprendezvénytért nem szolgálja ki ezeket a funkciókat. Tehát egy, egy, egy, egy ilyen értéktől esettel új test. És az, hogy itt még miket, miket lehetett volna megcsinálni, a akár.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 aláteszi a lovat, vagy éppen egy, egy készterméket vesz meg. Mert ugye az Adi esetében pont nem ez. Pont nem ez történt. Tehát ott, ott, ott, Bocsánat, ott mint hogy a valaki egy egy, egy, egy, egy t egy Trabant kaszmiba csomagolt volna, és a Trabant... Én ezt értem, de ez valaki, a vevőnek van, ez, a, ez, a, ez, ez a, a vevőt nem, a nem, nem kell, hogy befolyásolni. Azt kérdezem Öntől, Te és aztán <gül> Vái Nagy vilmos következik, hogy egyébként az, amit azzal kapcsolatban mondott el, ami ennek a teleknek az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 Bátran kísérletet, ő foglalkozik ingatlannal, én nem. Ha kiderül, hogy ez egyébként egy bevett gyakorlat, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy rossz bevett gyakorlat, akkor az derül neki, hogy ezt nem egyedül Újpesten alkalmazzák. Ebben nem mernék megnyilvánulni, mert nem értek hozzá, csak azt sejtem, hogy elvileg létezhet egy ilyen verzió is. is hát... okay. Szeretnék én is reagálni. Jó, hát akkor következik. Vágyi Nagy Ülévós, és aztán utána Délétében.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 A második dolog, hogy én ezt a műsőt régóta hallgatom, több mint 10-12 éve, tehát nem ma kezdtem el hallgatni a Fialó úr műsőt, Bármikor telefonálhatok be, mint hallgató, akkor, amikor te engem céltávolává próbálsz tenni, akkor azt gondolom, hogy különösképpen van ez a jogom, hogy én is elmondjam a véleményemet. Szeretném te megkérdezni azt még, hogy.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 Előzetesen pénzkérté levélben cégtől, majd utána korrupcióval vádolodnak meg az ingatomja kapcsán. Elnézést, ezt most nem értem. Milyen cégről van szó? Hát Déri úr Tibor számos újpesti céget keresett meg a kampány támogatásához, pénzzel támogassák. Olyan céget is, akit most korrupcióval vádol. De melyik az a cég konkrétan? Neve, nevetés céget én majd a bíróságon szeretném bemutatni hiszen időrendben először történt a megkeresés, majd azt követően... De ön biztos e, abban, került, hogy a kettő produkció... egymástól függetlenül megtörtént? Abszolút, láttam. Ja. Ja, Úgyhogy, Jó, csak egy dologra szeretném felhívni Vájúr figyelmét, hogy két dologról szól ez a beszélgetés. Az egyik az, hogy elszámoltasságot Déri Tibor Czuzán men, a másik pedig az, hogy a megtámadtatás jogán ezt a konkrét történetet átvegyük. Ugye itt most a kettő egyszerre zajlik, hogy ez szerencsése vagy sem,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 Lehet, hogy igaza van, uh, ny nyilván mindenkit uh, érintenek, uh, akit vannak egy ilyen ügybe személyében is uh, uh, ezek a kérdések. Úgyhogy uh, ezekre értem, a kérdésekre a gondol Déri Tibor válaszol, ha akar nem, egy dolgot akarok megkérdezni. Igaz hogy... de hogy az Zadi helyén még arázt szeretne a Tibor építeni, mint ahogy ezt a kampány videójában jeleztel. Még egyszer, ezt nem hallottam a végét, ezt ennek a mondatnak. Bocsánat. Az Adi, Adi művközpont helyén kampányvideót bejelezted, hogy még igarás szerettél építeni. Igazda, hogy Újpest központban te még igarás szerettél építeni? Újpest, köz, Újpest központban a parkolási probléma az nagyon sok emberek probléma jelen pillanatban. Tehát ezt, hogyha nem hallja meg a jelenlegi városvezetés, majd meghallja a következő a vezetésemmel. E és ezt enyhítendő, muszáj valamit lépni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 200, 200, 250 autót uh, el tudok tenni, úgymond csúnyánzó a föld alá, akkor az 250 autóval kevesebb az utcán. Hát, hát, e eddig mondjuk tömegközlekedéssel jártak most, meg majd kocsival mennek a központba. Hát uh, eddig, eddig is uh, kocsival jönnek a központba. Jó, már én szeretnék kérdezni. Ennyi, kérdezni most, szán... annyira, most már annyira kint vagyunk, hogy most már a, a, a Újpest központban már a Templom utca, Erkel utca, magasságáig jönnek az autók és ott teszik le. Tehát, Tehát a zöld Újpest keresztében nem megtalál. az lenne a cél, hogy a kocsik maradjanak kint és tömegközlekedést használjanak az emberek, hanem az lenne, az a város központban és épüljön még garázs. Értem, ez köszönöm. Te Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez azért kettős dologról van szó. A parkolási problémát meg kell oldani Újpesten. Eddig jelenleg senki nem foglalkozott ezzel, pedig kötelező lenne.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 Azt szeretném megkérdezni, hogy ami az aditeleknek az értékesítését illeti, abban ezek szerint maga a vita az befejeződött. Nagyon szépen köszönöm Nagy Vilmosnak, hogy telefonált, én most elköszönök. Azt pedig őre bízom, Déri úr, hogy arra két dologra akar-e reagálni, amelyikben az egyik az volt emlékezetem szerint, hogy önkorábban azt mondta volna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 hogy országgyűjtési képviselőként ugye 60-ban indultam ö, egy évvel ezelőtt. Ez nem volt egy óriási ditog, hiszen bárki utána tudott tud nézni. Ugye a Momentum 2017 elején ö, ö, ö, ö, alakult, alakult meg egy párt. Ö, és Igen, pár és arról van szó, szó, hogy ott, ott az az azt hangzott el, hogy nem foglalkozik negatív kampányjal. Elnézést, tehát a, a, úgy gondolom, hogy mindegyik kampány más, tehát mm -hmm. nincs két ugyanolyan kampány. Uh, itt is megvannak a pozitív elemek, de vannak. Oké, okay, tudom, más vettem, a, a másik. Tehát, ez szerintem nincsen probléma, uh, nézze a, a vetétások mással intéztetik el a, a pisztos <gül> munkát, most jelenleg új persze. Tehát ez a felállás. És azt kérdezem, A, hogy, igen? a másik pedig, ugye nekünk volt egy uh, kampányunk, ahol egy megadott uh, adatbázisból lekért adatok alapján, amit, amit jogszerűen megvásároltunk, küldtünk ki uh, e-maileket. Azt, hogy most pontosan melyik cég kapta meg, majd ezt majd kiderül úgy látszik majd a kávézás közben.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 Dr. Szabó Gábor alapja a helyi önkormányzati képviselőjelölt a tízes számú. Van-e bárki másnak még kérdése? Van-e bárki másnak kérdése? Ha pedig nem, akkor ez. Most jó hosszúak voltunk, majdnem egy hármnyed óra. A következő alkalom az jövő héten, szerdán lesz ismét fél kilenctől köszönöm szépen a rendelkezésre állás és jövő héten szedd ám a a bérlakás építésben olyan nem valós következtetéseket vontak le ami, ami és azt nem tudtuk végbe beszélni. de a jövő héten kerít de, de a jövő héten kerítünk rá ingen, akkor ingen. azzal kezdjük köszönöm szépen én is nagyon szépen, szépen köszönöm. köszönöm viszont hallásra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 Tölt, mással is tölthettük volna. 061489099 és 063671161. Ez a két telefonszám áll a rendelkezésükre. Pedig doktor nélkül Szőny Zsolt, jó reggelt! Jó reggelt! Két megjegyzésem volna a ha szabad Hallja. hallgatva a műsor. Tudja, a tegnapi után eszembe jutott az elköszönés. Igen? Hát tot Csaba, amikor a beszélgetés után elköszön, hát úgy éreztem, hogy örül neki, hogy már vége. És ezután egy nagy ellentpont volt a, a hölgy, a, a sajnos a vezeték nevét, nem tudom, a Christina, Baranyi Krisztina.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 deiritiboral, aki aki aki volna. Abban azért téved, mert ezek az írások ezek alapvetően. E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 Én, Ezért szól a szóval Rammstein kérdeztek. Annyi a különbség talán kertem között Hogy én úgy tudom, hogy egy szám ment végig Az, fel, az, az, Dajc, az, Dajc, szó, az, az a Dajsland Ez a Tehát az szól szó, Most is igen, az szól Jó, csak adott mást is aztán igen, igen, de ezzel kezdtem Csak Nem véletlenül szó, persze, pontos Ebben a műsorban kevés dolog van véletlenül Rendben Gratulálok Nincs mihez, gratuláljon a cégnek Amely a Dajslandot játszottam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 ezt csak úgy elmondanám. Jó, hogy, hát mi van, a... hogy... én ezt értem, de mi van, hogyha ezért fizettek? Tehát nem tudom most, mik, Tehát az a kérdés, hogy... Világból csak, a... csak ott van egy piac is. Tehát ez egy olyan tér, mm -hmm. hogy alul van mm -hmm. piac, és vannak mm -hmm. külön mm -hmm. közösségi terek. És a közösségi mm -hmm. terek értem, mm -hmm. hogy fizetnek, Ér... de akkor én hol állnak meg? <laughs> <laughs> nem tudok válaszolni a de tökéletesen értem. Jó reggat!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 Jajjajj! Tengermétiszteletem. Jó reggelt! Azután éveztem, hogy hogy sikerült a tegnapi szőzőcske?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 halló halló, jó napot kívánok, én bajánkot vagyok a Jévé Sándor hivatalosnak az adminja vagy szerkesztője igen. És, vagy fiala János keresem. de van vele át. beszél, adásban van, de figyeltek. E, jó, én elnézést de, én, de ne én ezt értem, de most valójában arról beszélgetünk, hogy szeretni elkérni azt a beszélgetést, ami tegnap volt e, igen, de nem adásban vagyok én, e, én ezt értem, akkor kiveszem jó. onnan jó, én, én egy kérdésem lenni. igen, figyeljek rendben van, ez tökéletesen megértem. Nagyon, figyeljen, én csak azt tudom hogy a barátom szimpátáját egy tízeskállal, tízeskállal fogja tízes elnyerni. Um, adjon nekem egy telefonszámot, és akkor két máshoz, hogy szemben, hogy fűszert vagyok, hogy nem a De nem vagyunk a vannásban, ne aggódjon. Igen. De mondja, te mondják? Te varios de